انا مرجاني صناع حياتي منار الهداه <تصفيق> انا مرجاني صناع حياتي اقمار ليالي منار الهداه تزلوا صوباتي وصاروا بذاتي نشيد حياتي صاروا <تصفيق> ونقوانا بعزم الأبات وعند قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمر يمضي وراء من سرامى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمارنا ما يهد الله فلا مدل له وما يذ الفلا هذهله تشد ولا إله إ الله واشد أن محمد بد ورسور وقال ربنا في كتابه كرييم بعد أم بالله من الشطان الرجم يا أيها الذي ن آمن تك الله حق قته ولا تمنا إلا وأت مسلوه زاهل فرب الله تبارك وتعالى كل ننج بدا نبرا فوت بوت زة يبش Ako ga ostaju u zabludi, neću u naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti, svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allah subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam posljednji Allahov poslanik, poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao svojoj plemeni u toj knjizi, ovi koji vjerujete, bojte s Allah, istinskom bogobojaznoću i ne umirite nikako drugačiji osim kao musiman. Nakon uvoda Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zapadnjamo Allah koji nas se sakupio ponovo na vam mjestu da nastavimo govoriti o njegovim lijepim, lijepim imenima i značenjima istih. Večera sa kobuda nakon Allahovog imena koje, kojeg smo prošli put radili, a to je ime koje glasi... Al-Halim. Kako? Al-Halim. Al-Halim. <laughs> Vačera sa kogoda radimo drugo ime. El halim smo kazali da imalo značenje koje? Pokor Mlad. Ne, to je kaha. Onaj koji ne žuri, ne žuri, ne žuri, onaj koji požuruje da oprosti, a odgađa i ne požurije sakažnjavanjem, odnosno, skračeno bi bilo, kako je na bosanskom jeziku volje kod nas, blagi. Ali je, znači, značen je ono da on ne požurije sakažnjavanjem. Nego požurije s oprostom i pruža ljudima mogućnosti i šansa svakodnevno da mu se vrati da potraže oprosta, da im oprosti. Međutim, večerasa poboda govorimo drugom imenu, Ime koje je značajno, koji ukazuje na Allahu Tebarek i Wa veličinu. A to je ime El-Azim. Jedno znači od velike Allah i imena koje ukazuju na veličinu Allaha Subhanahu Wa Ta'ala koje bi moglo biti označenja na našem jeziku onaj čija je veličina neizmjerna. Onaj čija je veličina neizmjerna. Nakon ovoga imena shvatit zašto se Allaha Subhanahu Wa Ta'ala ne može dok ne može pojmiti, ne može ga razum obuhvatiti naše znanje je slabo i ograničeno da se pojme Allah Tebare Kevetala. Zatim ćemo isto tako uvidjeti grešku svih onih koji su pokušali da Allah Tebare Kevetala obuhate svojim e, znanjem. Ili da ga opišu i poistovijete sa osobinama stvorenja od koji je Allah Tebare Kevetala čist i uzvišen. U jeziku, ovo ime ima značenje, za znači u arabskom jeziku značenje veličine, obilnosti, nešto znači što ukazuje na neku veličinu, nešto što je veliko. Također ima značenje uzdignuti se, biti ugledan kod ljudi. I vidimo znači da mnogi vladare danas posjedi ovu osobinu u smislu da se uzdižu da li su zaslužili da budu ugledni među njima ili ne. O tome ćemo mi govoriti. Zašto? Zato što ima značenje drugo. Isto u arabskom mjestu kibr i kibrija, oholost, da se uzdignješ za drugi smatriš da si bolji, da si preći, da si veći, da te moraju poštovati, cijeniti i dizati na posebna mjesta koja koja ti ne pripadaju i koja ti ne dolikuju. Tako da ćemo vidjeti iz ovih imena koliko udjela ima stvorenja u tome, a odnosno Kakvo je značaj kada se odnosi na Allah Tebarek i Vata'ala koji je plemenit uzvišen daleko, daleko stvorenja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala spominje ovo ime u Kur'anu na devet mjesta. Znači ovo Allah Tebarek i Vata'ala ime spominje se u Kur'anu na devet mjesta. Prije svega u Sure Al-Baqara 255. ajd gdje Allah Jelashanuhu kaže وَهُوَ لَعْلِيُّ لَعْظِيمُ I pogledajte kako su so ova imena došla povezana, znači ovo ovaj je kraj Ajta kojega? Ajta Kursije. Ajta Kursije. Gdje Allah na kraju, kada spomnije prije toga da je Arš, najveće Allaho Tebare Kvetala stvorenje, odnosno Kursi, nakon toga završava Dajon El Ali, El Azim. El Ali nismo radili, radimo ga ko Međutim, ukazuje na dva velika imena Znači koja su velika A to je da je on svevišnji i veličanstveni Iznad svih stvorenja Iznad Kursija Iznad Arša je Allah Tebareke ve Ta'ala Tako da ukazuje da on El Ali Daleko iznad svih stvorenja koje je stvorio I ko je El Azim On Ali Koji je uzvišen Veličanstven I zamislite sad El Azim U arapskom, kada bi samo shvatili ovaj izraz El Azim dovoljno govori nešto što je što se ne može uguhvati, nešto što je ogroman, nešto što je veliko i neopisivo. E taj gospodar te bare kvalita koji su opisao sa imenom El Azim je iznadaš. Pa kažeo precizirajte nam mjesto dije gospodar, Kada to pita, ja je mi je tražio traže si oni koji negiraju Allahum Tebare Kvetala svojstva od tebe, koji potvrđuješ Allahum Tebare Kvetala svojstva nakon kako mu dolikuju, traže da preciziraš mjesto. Kako ćeš precizirati Allahum Tebare Kvetala poziciju? U smislu, znači, da pomisliš da je nešto malo sičio što da pa kažeš, takav je. Nad tom i tom mjestu. Allahum Tebare Kvetala je iznad Arša. A mi smo kazali da je arš kakav, kada bi se bacio prsten u pustinju, od Omer prvog neba do njazičkog naspram drugog neba i sve tako drugo naspram trećeg treći, treći naspram četvrtog do sedmog pa sedmo naspram Arša a izdar inshallah te barekuta ta to se kaže fis sema, Allah te barekuta je na nebu izdarš izdarš ne može se obuhvatiti ne može se pojmiti ali daleko stvorenja sve ispod što je stvoreno sve ispod je Allah te barekuta te Zati Malađelešano u suri Teube u 129. ayetu isto tako spominje ovo ime pa kaže fa inna tawallau fa kul hasbi Allahu la ilaha illa isto ko ukazuje na one ako glavu okrenu koji ne žele da slušaju, koji ne žele da prihvate istinu. Pa ako oni glavu okrenu i kaže da ti je dovoljan gospodar barek va ta Dovoljan ti on. koji gospodar, koji je el-Ali-Yur-Azim, koji je najuzvišeniji na najvećem mjestu, izan svih stvorenja koji je el-Azim, na takvog gospodara se ti, brate, oslanjaš, na takvog se pouzdaš Ta, On je taj koji ćete pomoći i koji je uvijek na strani vjernika. Zatim gospodar kaže nakon toga, na njega se oslanja, u njega se pouzda vahuwa rabu l azim a on je gospodar veličanstvenog plemeni toga tog Arša. Zatim gospodar svjetova kaže na drugom mjestu فسبح بسم ربك العظيم I ti veličaj ime svoga gospodara koji je kakav? Koje je to ime kojim trebaš da ga veličaš on Puranskom ajtu العظيم koji je veličanstven velik. Takvog gospodara slavi. Takvog gospodara veličaj. Pa ćemo vidjeti iz Plodova šta znači ko svati ko pojmi tog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala kako to njemu dolikuje da se veliča kako ga treba slaviti kako ga trebaš veličati kako treba strahovati od takvog gospodara koji je lazim ništa nije kao, kao on leji sam kao mislili šajun wahuwa samijun vasif Allah te barek koji ta'ala kaže ništa nije kao on, on sam čuvi i sve zna zatim poslanik pozna to je dovi koji smo već dan put citirali prošli put Na kraju ću vam kovo da citirat nekoliko rivajeta tjedove. Sada ću mu samo na to ime da je poslanika, ali je svatvo se vam spominjao mnogo Allaha bare Kvetala ovim velikim imenom Elazim, poput ove u teškoći ili teškoći kada te obuzme neka teškoća, strah, kako, kako da izlažeš takve situacije, ko je taj koji će ti pomoći, ko je taj koji će od kontu teškoću od tebe mi kažemo i kazali smo i prije da je zikr i spominjanje Allah te bare kretalo niko je lijep i meni ma ono što ti smiruje srce a pa kad si uzbuđen kada počneš ga slaviti veličati cijete na kao kako njemu dolikuje on je taj koji ti smiraju baca je koji te smiri koji ispušta sakinę smirenost na te Allah poslanici sallallahu alejhi ve kaže u hadisu Buharije la ilaha al al nema drugog istinskog boga Osim onog koji je al-halim, al-azim, koji je blagi i goričanstven veliki. Pogledajte, znači to je ono što ti otklane na teškoću. Razlog sebe, ko bude učio, ko bude izgovarao ovu dolg, Allah te barek htala će otklane njega poteškoću. Zatim kaže, la ilaha illa Allahu, rabbu se ard. Nema drugog istinskog Boga osim gospodara nebesa nebesa i zemlje, vahua rabbul arše va a on je gospodar arša veličanstveno. Znači ovo je jedan od rivajeta, vidjet ćemo i drugi rivajete gdje je poslanik A.S. ukazuje nad značaj i vrijednost ove drbe koje bude izgovarao znači u trenutnicima teškoće ili poteškoća. Kakvo je značenje ovog imena kada se odnosi na Allaha S.W.A. Mekro zove svoje imena koje spominjemo i svojstvo koje proizilazi iz svih ovih imena načističemo dojam da je Allah tevare kvala uzvišen savršen u svojim osobinama da je dostigao vrhunac u je pote svim ovim lijepim lijepim imenima pa kada počnemo da se nadograđujemo ili prelazimo iz jednog imena na drugo pa svatiimo jedno pa razumijemo drugo pa povežemo drugo sa prvim i prvo znači sa drugim vidimo to savršenstvo a na kraju dolazimo do zaključka koliko god takvog Gospodara Tebara sve svevišnjeg, savršenog u svim osobinama, svojom zato biću i svojim osobinovima koje njemu pripadaju nismo u stanju iskazati istinsku zahvalnost, nismo u stanju iskazati, ono pr na pravi način kako ga veličati, kako ga pohvaliti Zašto? Zato što poslanik Aleja Salatu Vassalam koji naj najodabranije stvorenja, koji naj najbolje poznao gospodara Tebara Kevetala i kazao da nije u stanju onako kako gospodaru dolikuje, kako njemu to pripada, da ga veliča. Iako je s ove dove, sa ovaj Kur'an koji je došao gospodara te bare ko, ko nam ga je dostavio, ko je sa njim došao? Došao je poslanik Aleyhi sallatu wasalam, najbolje ga je znao, najbolje je kazao, sunnet pojasnio Kur'an, sunnetom pojasnio Kur'an, zatim podučio ummet mnoštvu dova, koliko samo dova ima koji je poslanik sallallahu Aleyhi sallam je kazao, Hvalijeći, veličevići Allaha Tebare Kvetala Na kraju kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Da on nije taj, nije u da veliče Allaha te Kvetala Nakon kako nje udolupaj Zamislno da nas U kakvom smo mi hali Zato do ov, koji je poslanik sallallahu alaihi wa sallam Je kazao abilježi ima muslim kaže Allahume audhu biridake min sahatik Gospodaru moj, ja ti se utječem biridake tvojim zadovoljstvom od tvoje srđbe Zatim kaže bi وَبِمُعَفَاتِكَ مِنْ اُقُوبَتِكَ i tvojim oprostom od tvoje kazne Zatim obrate pažnju وَبِكَ مِنْكَ i od tebe samim tobom Na kraju kaže لَاُحْسِيثَنَاً لَا عَلِيكَ Zaista, ja nisam u stanju iskazati pohvalu tebi onako kako ti dolikuje Pa zatim kaže anta kema esnaite ala nafsik tisi onako kako si osebno pohvalno kazao Rezovijete? poslanik ga pohvalji zahvalji veliča slavije ala te barek vetala ali priznaje da nije u stanju da ga veliča onako kako njemu te barek vetala dok priznate kakve meleke gospodar te barek vetala ima koji ga slave i dan i noć je li su na ruku jeni su na seždi jeni su na kiam Allah, da kijamet na nebesima. Znači se nastvarenja koja smo prihvatili manet upute i objave Kur'ana i preuzeli odgovornosti, kako se mi ponašamo. Koliko slavimo to gospodara Tebare Kvetala, koliko ga veličamo. Koliko čitamo i koliko se družimo sa njegovom plemenitom knjigom, s uzvišenim govorom. Koliko poštujemo i cijenimo ono što se nalazi u knjizi. Koliko nas boli kada se vriježa ono što je u Allahove Tebare Kvetala knjizom. Koliko nas boli kada čujem da se vriježa Allah Tebare Kvetala. Poslanik i propisi. Šta je sa srcima? Ako su nam srca takva da to ne osjećamo kako treba, treba Habibi raditi da se to srce pročisti, da se izgradi, da se ulije taj pravi istinski iman u to srce. Znate, to se boli. Ali da veličaš i poštiješ Allaha tebareke ve onako kako on tu traži traži zahtjeva od tebe. Ibnđari Rahimavullah navodi nekoliko značenja koja se odnose na Allaha tebareke ve ta'ala ima El-Azim. Pa kaže od prvog značenja El-Azim je onaj koji ili kojeg stvorenja slave i veličaju od koga osjećaju strahopoštovanje. Allahu akdor. Prelijepa definicija. Koga slavije stvorenja, koga veličaju? Onaj koji je lavim Niko nije kao on Najveličanstveniji, najveći Izna svih stvorenja Koji je zaslužan Da se veliča i da se slavi I poštuje A s druge strane automatski znači Prouzrukuje straho poštovanja u tom srcu Strah ti je to gospodara kojeg slaviš, kojeg veličaš Čega te strah? Od čega strahuješ? Od onoga što je pripremio za one koji su nezahvalili koji istinski veličaju, Allah te veličaju Allaha Tebāre Květala onako kakomu to dolikuje. Strahuješ od kazihabivi, strahuješ kako ćeš okončati, strahuješ da nisi od onih koji zaista Allaha Subhana Tebāre Květala veličaju, poštuju cijene, njegove naredbe izršavaju, klonuje se njegovi zabrana, to je taj strah. S druge strane ti se nadaš da ono što slaviš, ono kojeg slaviš, kojeg veličaš, da će ti izrasti, da se smilovati i spusti svoj rahmet kojim smo govorili u Allahu te bareketeala imenom Arrahman Arrahim. Zatim drugo značenje kaže Elazi je ime kojim se Allah te bareketeala opisao a to je svojstvo veličine i snage. To je drugi govor koji Ivan Taberi navodi Od oni koji su pokušali dokušti značenje ovog imena. I treći govor je kaže Allah je al Elazim, veličanstveni veliki a sva stvorenja su mala i sičušna u odnosu na njega subhanahu wa ta'ala. To su tri značaja koje on spominje. Međutim, zađađi rahimahullah je kazao, el azim je onaj koji posjeduje uzvišenost, veliku snagu i moć u svojoj vlasti i svemu onome što posjeduje. Allah. Danas imaš hladare, danas imaš ljude koji osjećaju da imaju ovlasti ili nečemu. Međutim, kakvu oni vlast imaju, kakvu moć imaju, čime oni raspolažu? Ne može se pored svojim što gospodar Tabaraka tala posljedije čim on, Subhanova tala, raspolaže. Zatim kaže, isto tako kod Arapa se koristi termin Alim za čovjeka koji je velika nekog plemena, velika nekog naroda. Da kažemo poglavice. zašto To što je u Kur'anskom ajetu došlo ovo ime, da ukazuje na takvu, takvu osobiju. Allah Jerašanuhu kaže وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا لُقُرْآنُ عَلَى رَجُلِمُ مِنَ لَقَرِيَ تَيْنِ عَذِيمُ Šta su mušnici govorili? Nisu htjeli da prihvate poslanstvo, odnosno poslanicu koja je došla preko poslanika, sam, on je bio taj koji je dostavio od Allaha subhanahu wa ta'ala, nego su kazali kada bi, kojim slučajem, ovo bilo objavljeno jednom od velikana, ova dva grada. Alah rađu koji je alim, velikan naroda. Znači nisu htjeli kao, o, nije bio tako poznat, nije bio velikan, nije bio poglavica, nije bio starješina nekog. Poslanika li je snal tu vaslam, pa su pokušali doći sa ovom šumom. A kada bi na takav način, kada bi preko takvog velikana nekog došla ova istina i ovo što se objavljuje, da bi mi prihvatili. I vidimo, znači, da se ne misli na čovjeka, ali ogromnog, velikog, najjačeg, najsnaženjeg, se misli na onog istaknutog koji predstavlja neko pleme ili zajednicu. Aspahan i Rahimahullah je kazao, Allah posjedije svojstvo veličine, a takvo svojstvo ne posjedije u stvorenja. Pogledajte kako on to pojašnjava. Allah je među stvorenja stavio ili spustio svojstvo veličine koja njima odgovara. Znači, među stvorenjima postoji svojstvo veličine, ali koja stvorenjima odgovara. Zatim kaže, koji veličaju i uzdižu jedne nad drugima. Tako postoje određeni ljudi koji posjeduju tu osobinu veličine, u čemu? Pa nabraja, u imjetku. Imamo znači neke koji su istaknuti imaju tu veličinu kroz imjetak. Zatim kaže, neki u do dobroti vidimo da neko nema imijetka, ali kakav je, dobar. Sve pohvali, o njemu govorimo. I takvi je, znači, mašava u umetu poslanika sallahu alihi veselene jako puno. Zatim kaže, neki u znanju, neki imaju znanja i neki su u tome istaknuti i posebni. Zatim nakon toga, kad neki u vlasti i moć, imamo, znači, od emira, onih koji su došli nakon poslanika sallahu alihi veselene, I to je rahmet, to je milost, to je dobrota, to je nešto što da će počasti nekoga pa mu podari da bude prestavnik, da bude taj koji će predstavljati, voditi, vojskovođa, halifa, emir, to je neka veličina i značenje čim ti je Alate Bare Kvetala odabrao da vodiš nekoga, predodiš nekoga, da razmišljaš o nekom. A s druge strane je velika odgovornost kada bi zaista čovjek shvatio šta je prihvatio ali oni ima i onih koji kojima ćemo govoriti, koji su preuzeli ovakve odgovornosti. I kaže i onima kojima je podario visoki položaj i sl. Pa kada je svako od navedenih osobina i svojstava, koje je Elan spustio i dao među ljude da mogu da se uzrižu jedni na drugi, da se odliku jedni drugima, je kaže u onom domenu da neka neko ima jednu tu osobinu, možda ima i dvije, nekad nema ni jedne od tih osobina. Dok je potpuno savršenstvo u svim osobinama, sve što Allahu pripada, čime se opisao, je uvijek pri njemu. Znači, ljudi danas, kako, znači, u nastavku ovog pojašnjava, čovjek se osjeća jakim, snažnim, dok ima mladost. Čim ostari, snagu izvori. Razumijete. Snažan je i moćan, dok ima vlast. Ljudi ga poštuju, cijeni, veličaju. Ga, samo zlatije pišu, molim to dobro, molim to dobro, daj, trebamo tu. Razumijete? A pogledajte danas što se dešava sa ljudima koji imaju tu vlast u određenom periodu. Nakon toga uzma tu vlast. Ljudi koji su bili naj, e, najveći u državi, poput prijesednika Tunislaja, poput prijesednika Egipta. Pogledajte, za 21. što se desilo svima? Za 21. što se desilo? je državom, zatvori, pusti, ubi, protjeraj, zatvori centar pustenog tamo da radi, daj im to, oduzmi im to, sve imao vlast. Posle 20 dana sa sjedi u sudnici čeka šta će narod kazati protiv njega, kakav je Zulun Čar A u onim trenucima dok imao vlast, Jusuf morao da šutijete od straha, nisu si jeli pričati. Razumijete, te osobine koje je Allah dao ljudima, ispusti među ljude kratkog sovijeka. Kratko traju, čovjek može biti jedan obličen sa jednom osobinom, drugi sa drugom Ali nema sve te osobine pri sebi Jer savršenstvo svi osobina pripada Allahu tebareke ve Koje su od uvijek pri njimu, zauvijek, ne prolazi Vječno su Dok u stvorjenja su odrijeđeni jedan period, ne mogu se poreti sa svojstvim osobinama Allahu tebareke te ve ta'ala Ibn Sira i Magulahi je kazao El azim onaj koje grazum ne može dokućiti, niti obuhvati zbog njegove tebare kevetara veličine. Znači, su neke od definicija koje su pokušali učenjaci da, da kažu u opisu ili značenju lahvo tebare kevetara imena eradi. Plodovi imajena u ovu uzvišnju lahvo tebare kevetara imena. Znači prvi plod koji čovjek svati u jezičkom značenju, u značiju kada se odnosi Allahe Tebareke Veta'ala, da ime je la'zim, u kojem se Allahe Tebareke Veta'ala opisao, jeste da je on Subhanu Veta'ala velik u svakom pogledu, znači da je veličajstveni velik u svom zatim, u biti, zatim u svojim svojim savršenim osobinima kojima se on te bareke Veta'ala opisao. Ne može se pojmiti, ne može se shvatiti, ne može se obuhvatiti, ne može se zamisliti. Zašto? Zato što oni koji pokušavaju da ulaze u tekijiv, u kakvoće Allahovi Tebare Kvetala osobina. Znači, pokušavaju da kažu Allah Ježašanu se uzvisi iza darša, pa pokušaju da pojme kako se uzvisi. Ili, Allah Ježašan kaže poslanik Enzulu, rabbuna, naš gospodar se spušta svake noće na djelačko nebo, pa oni pokušavaju da obuhvate, da pojme to kako se gospodar spušta. To su sve navatarije. Nijekom slučaju nije dozvoljeno da čovjek pomisli da razmišlja. Ali oni koji to pokušavaju, učenjavske ražnika znaju šta gor da pojme, šta gor da, da im bila kakva slika, oblik prođe kroz misli, Allah te barek kvetala je veličanstveniji, uzvišeniji, veći od toga što oni pomišljaju svojim znači, razumima koji su ograničeni, koji ne mogu to pojmiti, koji ne mogu to obuhvati, kao kaže Nasir, a i ovo je govor Selefa. Allah t'barak va ta'ala, iko slučaj se ne može uhvatiti niti pojem niti razumom, niti razumom do kušten. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fati r-samaawaati wal-ardh ja'ala lakum min wa min wa min al-an'am azwaaja yazra'ukum fi laysa kamithlihi Allah t'barak va ta'ala opisuje ta ovdje da je stvoritelj nebesa i zemlje Kad čovjek promisli, razmisli o stvaranju nebesa i zemlje, to su leajat. To su znakovi za koga? Za onih koji razum imaju. Da promisliš, razmišlj, razmisliš o stvaranju nebesa i zemlje. Zatim kaže, učinio je od vas parove u znači čovječanstvu, a isto tako i kod žvotinja dao je dao i podario parove. Zašto? Da bi se razmnožavali. I zatim Alašanu kaže, kakav je? Lej ste kemisli hišeji. I niko nije kao on, ništa mu slično nije Ne postoji neko da je stovjetan s Allahom Tebare Kvetala Ništa ne postoji, niti može postoji da je poput gospodara Tebare Kvetala Wahuwase miurubasir A on je taj koji sve čuje, koji sve čuje i sve zna Ukazio je na stvaranje i nebjesa i zemlje I on je podario, znači i mužko i žensko, parove, da se množimo, da se razmnožavamo Isto tako kod i žuatinja, I sve to njegovo stvaranje, sve su to njegova djela, ali ne postoji neko da je poput gospodara te barekvetana. Niti može biti temziv da je istovjetan u svim osobinama s Allahom niti može biti teşbi da je znači u određenim osobinama istovjetan s Allahom te barekvetana. Ne postoji sličnost niti u slučajne postoje. Iako se opisuje tim uzvišenim imenima i savršenim svojstima, nema tu ni Niti špiha, niti tešbi niti tekif dolazijo kakvoč od toga da kažeš aha Allah te barek velala opisuje se da ima dvije ruke te dvije ruke su poku, ima kost ima meso neodobila to je sve zabranjeno u slučaju nije dozvoljeno da čovjek razmišlja o kakvoči toga ali čvrsto vjeruje u sve ono što je gospodar te barek velala kazao svoje po meni to je knjizi i sunnetu poslanika sallallahu alajhi Zati Malađo Dešanović kaže u svri Marijem u 65. ajetu Rabbus samawati wal ardı wa ma baynahuma faa'budhu wastabir li ibadatih. Ar ta'lamu ta lahu samiyya. On je gospodar nebesa i zemlje iz svega onoga što je između njih, što je u njima. Nač je on je taj koji je sveto stvorio, on je taj koji upravlja tim, on je taj koji rukovodi tim. I sve ono što se nalazi u nebesima i u zemlji Zatim kaže فَعْبُدْهُ I takvog gospodara, takvog stvoritelja koji gospodar svega toga obožavaj njemu i bade čini ostabil i ustraj na tome i nijukom slučaju nemoj da popustiš nego bude ustrajan u činjenju i izvršavanju i bade talahu tebare kvetala I nakon toga kaže da li znaš da ima iko ime poput njega Im da ima iko koji je sličan njemu, da je sličan i listi osobina poput tog gospodara koji te je stvorio, koji je stvorio nebesa i zemlje, sve ono što je između njih ne postoji. Što znači da je on savršen i takvog savršenog gospodara koji je lavim, iznad svega toga što je stvorio, obožavaj, budi ustrajena tome, nemoj popušati. Ako te Allah pod časti uputom, reci Alhamdulillah, i to je najveća najveća blagodat koja ti može biti iskazana od Allah Tebare Kvetala, ali budi taj koji će zahvaljivati na toj blagodati, da ne bi otišla od teba, da se ne bi uzdigla, da ne bi otišla od nekog drugog. Zahvaljuj i ustraj na tome što je te gospoda Tebare Kvetala pod častio, častio takvim. <hums> Zatim Allah Đelešanu mu kaže Malakum la terđuna lillahi wa k'ara Pita gospodar Tebarek Vatala, šta je vama? Zašto se ne bojite Allahove sile? El Azim pita ste li ništo, pita čovječanstvo, pita sve razumne zašto se ne bojite njegove sile? Allahove sile, kakve sile? Njegove veličine? Pa onda čovjek zaboravi veličinu, zaboravi tu silu, pa sada griješi. A Gospodar pita, znači pogledajte za one koji su shvatili, koji su razumjeli, koji znaju koji taj Gospodar, zašto posla svega toga se ne bojite tog gospodara koji je tako velik, koji je tako snažan, koji je tako jak, koji posjeduje takvu silu? Zašto se ne bojite takog gospodara? Zašto se ne bojite njegove veličine i svega onoga što njemu te bareke te bareke vetala pripada jer od njegove veličine i sile i snage ono što kazenotor jesu i nebesa koja on te bareke vetala drži da ne padnu oni i drži da ne padnu to je bukvalan prijevod drži gospodar te bareke vetalan nebesa da ne padnu na zemlju to se govori dio kojeg imenu el halim zašto je drži iz svoje blagosti prema stvorenjima kada bi dozvolio da padnu sve sebi sve Ali zbog toga što je El Halim ne požuruje sa svojim kažavanjem svojih robova, on ih drži. Pa ona obstoje njegovom voljom, njegovim emrom, njegovom snagom, a kad dotire di kada bude htio da se ona znači sruši, ona će se srušiti. Allah Tebare Kvetala kaže وَلَا يَعُودُهُ هِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Ona veličina. Allah subhanahu tela kaže: "Vidi u ovom Kur'anskom ajetu i njemu nije teško da ih održava i da ih čini znači takvim da stoje iznad da ne padnu. Tomu nije teško." Zamista znači kad vi uzmete neku količinu, neku težinu, odriđem period 5 minuta, halas, moraš popust, habibi. Allah te barek tela nebesa drži. Koja su krov? Jer koja su nam krog, Drži da opstoje ne padaju iz svoje veličine, svoje snage i moći, i nakon toga završava da je on kakav, a on je uzvišen iznad svih stvorenja taj snaž, veliki, veličanstveni gospodar Tebare Kvetala. Razumijete, ove završetke svih tih ajeta kako ukazuju je veličinu Lahte Bore Kvetala, zato se promišlja razmišlja Allah i menima i njihovim značenjima kako bi znali i svateli i najveću faydu koristi iz ovog kajovi kuranske ajta koji govorimo. Zatim drugi plod da je velika i ogromna razlika između Allahove veličine i veličine stvorenja. Možda smo djelimično već kazali, znači da Allah te bareke vetala veličina popukta svaku stvar Sama činjenica da, da je on stvoritelj svega stvorenog ukazuje na tu veličinu Da je on iznad arša ukazuje na veličinu Da je on el azim ukazuje na njegovu veličinu Da je on el halim, blag, a u mogućnosti da kažnjava ukazuje na njegovu veličinu Da je on sabur koji sabura na enzijetima i vrijeđajima stvorenja ukazuje na njegovu veličinu Sve to ukazuje na njegovu veličinu Dok stvorenja imaju dijelimično veličine kad vidiš da je čovjek sa pulika je mašala je velk insane kada je plemenit u određenom jer kaže mašala kako je plemenit divimo se njegovim lijepim lijepim osobinama kojima ga elat barek je tala počastimo a sve osobine sve određene je u malo domen za stvorenja Allahu te barek je tala pripadaju savršenstva svih tih osobina One ne nestaju kod nas, one nestaju ako su snažni jaki, određen period dok su mladi. Čak i u mladosti late bare kvetala tiskuša, imaš udes, imaš nešto nezdoto nekako, neaš se šte snage, a meni baš hodat, meni baš dotacati, meni baš govoriti, mož je govorimo o sluha, gubiš se abi, čim to počeš, gup počneš, postaješ manjkel u svojim osobinama. A ne govorimo znači kada preseliš, pa kada odeš u kabu, pa nakon jednog određenog perioda sve ono što si imao na sebi od mięsa, koste i ništa od tebe ne ostane. Razumijete? Dok Allah te baraka tala živi i vječni, koji ne umire. A sve na dunjalku je kulumena liha fan, kako kaže gospodar, sve na je prolazno osim lica Allah te baraka tala je vječno i vječno trajni. Zatim treći plod spoznaje imena el-Azim, da je na svakom istinskom vjerniku, da Allah subhanu vatala veliča, cijeni, poštuje, njegove naredbe, njegove zabrane onako kako njemu te bareke Kevetala to dolikuju Ova stvar, kako učinjaci kažu, prvenstveno se ogleda kroz potvrživanje Allahovi lijepih i savršenih osobina Znači da bi poštovao i cijenio i veličao Allaha Subhanovi ako si istinski takav, ako istinski to tvrdiš, imaju znakovi koji ukazuju na to a to je da potvrđuješ Allahu subhanu wa ta'la osobine kojima se on Tabarek wa opisao, da ih posjedi. Ne negiraš, ja. ne smiješ to negirati, to ti je zabraveno u svakom pogledu. Ne smiješ bježati od njihovog značenja i to ti je zabraveno. Kada smo to govorili, kada smo govorili o Ilhadu, o Allahu i lijepim menima. ta Ilhad je zabraveno u Allahu i tabarek isto tako s osobinama, da bježiš od značenja, da iskreće značenje da negira raznačenje da kažeš da je ime bez značenja da ne ukazuje na Boga et barekvetala ili da bježiš od sušinskog značenja on kaže ima dvije ruke ti kaže da mi se dvije ruke na moć na snagu da iskače šta znači sve to znači pokazate da ti ne veličaš niti cijeniš niti poštiješ gospodara te Kvetala koji se opisao tim savršenim osobinama danas kada imate ljude koji su istaknuti vladari moćni prijestanice, nekak. on kaže, ja sam takav i takav, ti doš, možda ga pohvalaš kad nisim takav, nisim takav, nisim takav, znači ne giraš mu sve to. Da li će on to prihvati, da li su to riječi hvale koje iskazuješ, kojom ga veličaš, nije će on to prihvatiti, on nije zadovoljan, stvorenje nije zadovoljan, pa kako će biti gospodar te barem koji je tala zadovoljan, iako postiš, iako klanjaš, iako moliš i doviš, Allah nije zadovoljan s tim, niti ga poštiješ, niti ga veličaš, niti ga cijeniš, osim Naci prvi pokazatelj da prihataš sva lijepa imena i sva sva savršena značenja i da ga ti menima dozivaš i da ga ovim savršenim osobinama pohvaljuješ i veličaš. I to je prvi pokazatelj znači vjernika koji zaista cijeni Allah te bareke te bareke vetala. Zati četvrti plod onaj koji veliča Allaha te bareke vetala. Koji ga cijeni taka poštije Poslanika sallallahu alihi wa sallam. Jer je od da poštiješ i veličaš Allaha subhanahu wa ta'ala da cijeniš i poštiješ poslanika sallallahu alihi wa sallam. Ne veš kazati maša Allah inša Allah, ja maša dobar vjerujem u Allah, wa reku a poslanika tamo potisneš negdje. Nema ni pomena, nema ni spomena, niti ga veličaš, ni slaviš, niti ga onaj, pod, pomažiš. Kako ćeš pomoći poslanika sallallahu alihi wa sallam? Tako ćeš živjet njegov sunet. Živjet ćeš njegov sunet, ukazivat njegov sunet, <k actually> podućeš druge njegov, njegov sunetu, salallahu alaihi wa sallam, zatim ćeš donosti mnogo salavat na poslanika, to je pokazati ljubav, da ga voliš i cijeniš. Zatim živjet ćeš život poslanika, salallahu alaihi aljih wa sallam, sve što čuješ da je poslanik alaihi salatu wa sallam radio, ti ćeš to požuditi da radiš. Jer tako voliš poslanika. Ako voli poslanika, voli je Allah. Ako voli Allah, mora voliti poslanika i mora cijenti poslanika. Allah dželešano ukaže u suri el-Fetih u devetom ajetu: "Ve <coughs> dokmeno billahi ve wa resulih ve tu'ziruhu ve tu'qiruhu ve tusabbihuhu bukratan ve asila." Allah dželešano kaže ovdje ne velike stvari. Zaista, kolegi, poslanika sallallahu alejhi ve selleme treba da razmisli ovom kuranskom ajetu. Allah dželešano kaže: "Ve dokmeno billahi" Da vjerujete u Allaha subhanahu wa taala i njegovog poslanika. To je obaveza nam vjernici. Da vjeruju u Allaha onako kakon on traži od nje i da vjeruju u njegovog poslanika sallallahu alayhi wa sellem. Zatim kaže gospodar: "Va to azzi ruhu I da ga podpomognete i da ga štujete i i cijenite." Koga? Poslanika sallallahu alayhi wa sellem. Kako ćemo ga pomoći? Tako što kažu učenjaci da ga smatrate velikim. Jer on odabrani. Najodabranio svih stvorenja. Allahovo minjenik. Najodabranio svih vjerovjesnika I on ima taj šefat Kubra koji je najveći šefat zauziman na sudnjem danu što niko nije u stanju osim on uh, sallallahu alihi wasallam. Allaho vam dozvolio. Allaho vam odredbo. Zato si počašen što su najodabranijem umetom od najodobranijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Što sredmenjih takvog poslanika sallallahu Njega trebaš poštovati, njega moraš cijeniti, njegov e, sunnet isto tako isticati, veličati, e, sprovoditi, pokazivati, gdje god da si habibi, ne smiješ se stiti poslanikovog sunneta sallallahu alaihi wa sallam. Ni malo ni velikog. Zašto to što je poslanik sallallahu alaihi wa Eula, najpreći, najdraži i najveći od svih stvorenja. Nema, znači neko daje poput njega. Kada su pitali Ali u Radi Allahu. Upitali su ga, kaže kako ste vi voljeli poslanika sallallahu alayhi ve sellem. Kaže tako mi Allaha bio nam je draži od naše djece. Od naše djece. Naše djeca, naših otševa i naši majki. I bio nam je draži od hladne vode u najvećim trenutcima naše žeđi. Allahu akbar. Pogodajte, opisa Ali je radi Allaha kako je poslanik sa Allaha alijih veseleme, znači na kakvo je mertebi položaj bio u njihovim srcima, njihovim postupcima. Poslanika sa sve nije veličan, ti cijente, kaže, bio jednom jedan poslanik sa Allaha alijih veseleme, pojavio se u pa bio 13 godina živio, pa proselio u Medinu, u Medinu još da godina poziva, nakon toga ga Allah uze u sebi ostav vjeru, islam, propse. Nemaha bih praktično moraš pokazati. Moraš pokazati on preći i pogledaj kako se oshabi gledali. Da je preći od koga? Od naše djece. Od naših imetaka. Zatim, od naših majki i naših očeva. To su najprećajne stvari čovjek u životu. Jel? Djeca i imetak, ne daj nikom da se dira to. Očevi, majke. najdraža stvorenja nama. I najdražava na danjalica. Ali je poslanik Alaihi salatu vesselam prečio svih njih. Izvaniste sa taj trenutak u pustin, daleko od nje. Nema, znači umireš, žeda si toliko neki pokazatelj hladne vode da poželiš to. Niješ požel, poželi to, nećeš više poželjeti viđenje poslanika sallallahu alejhi vesselam. I sljedeće je poslanika nego tu vod. Obe kada je bio uočan, sećate se tog primjera kada su mu kazali da, bi da na drugo da je na drugom mjestu, znači poslanik ko svoje porodce uzobi rahatluku ljepotama, kaže, to je onaj koji shvatio ovo. Ne bi poželio da sam ja na drugo mjestu da poslanika sam, Allaho alijek i vaseljeme, trn ubud, trn jedan. Nisu to dozvoljavali. Bio je najprečin. Pogledaj na kako su ga poštovali, kako su ga cijeli, kako su ga volili, kako su ga slijedili i u malom i u velikom. Govorili su samijana Kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam U hadisu koji bilježi ima muslim O debu hrere radijallahu fa kaže Min ašaddi ummeti li hubba nasun Jekununa ba'di Javaddu ahaduhum lavra'ani bi ahlihi wa malihi Oni kaže pojavit se u moj ummetu Koji će me najviše voliti Znači bit ljudi koji će me najviše cijen Najviše će me voliti ali će doći nakon ne posljednji kaže posljednik sallallahu alihi wa da li bi sav svoj mjetak sve što posljeduje od mjetka i svojih porodica samo da me vidi ima muslim bilježen gdje sam ja, gdje si ti gdje smo svi u ovom hadisu koliko osjećamo ljubav pravom posljedniku sallallahu alihi wa sallam koliko ga zaista veličamo, velikim smatramo ovo je liješenje kur'anskog ajta da ga smatraš velikim tu alzi muhu da je velik svim svojim osobinama postupcima da je izna svi stvorenja da je izna svi stvorenja znači on je taj koji se slijedi, poštije i cijeni on se veliča nisu prijesenici nisu naši nadređeni poslani se veliča on se cijeni, on se pošti. a najbolje se poštije i cijeni ako ga slijedi vino. u svem onome sa čim mi došao svoj glahovanje ih u sebe. nema prednosti znači neko nad Allahom i poslanikom sallahu alihi wa sallam. Hvala neko ja treba mislim. Haju redtuh. Zatim uveličanje Allaha tebareke vajta'ala i cilini, po, poštivanje Allaha subhanahu wa ta'ala spada i pokoravanje Allahom i poslanikom sallahu alihi wa sallam. Jer na mnogim ajitima. Jedan od tih ajita Allah kaže u suri Nisa 64. Wa ma arsalnaa mina rasuulin illaa li-ta'a bi'iznillah. Ini je on jednog poslanika poslav. Adamu ili da da im nije bilo obavezo da ga slijede i da mu se pokoravaju Allahov dozvolom. Načik kada se pokoravaš i kada poštuješ i cijeniš poslanika sa Allahov alihi vesalam to njegovo dozvolu. Allah je to naredio, Allah je to dozvolio i obavezno mu činio da se pokoraš poslaniku sallallahu alayhi ve sellem zato što Allah traži i zahtijeva i voli to s druge strane prezri i mrzi i ne voli onoga koji ne pokorava se niti poslaniku sallallahu alayhi ve sellem Allah dželle kaže ma yuti'ir rasul faqad ata'a allah onaj koji bude pokoran poslaniku taj je pokoran kome pokoran Allah znači pokornost poslaniku je pokornost Allahu subhanahu ve taala veličanje i cijenjenje poslanika sallahu alijih i vseleme je isto tako veličanje i cijenjenje koga? Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi moramo poštovati, moramo cijeniti, moramo voliti, moramo snijeti, moramo biti pokorni poslanikovim sallahu alijih i vseleme naredbama. Jer na taj način mi iskazimo zaista da mi veličamo i cijenimo i poštijemo Allaha subhanahu wa ta'ala. S druge strane, kako smo god daleko toga, suprotnosti na suprotnom putu, od toga mi smo daleko znači od stvarnog istinskog veličanja i cijenjenja Allah te barek makar znali sve ajte na pamet makar znali sve hadisa na pamet makar znali makar znali znači s ove uh, Allahova lijepa imena sa značenjima na pamet a Biblija to nema u praksi od tog nema ništa samo će biti dokaz protiv tebe na sudnjem danu da si čitavao očitao i slušao a nisi radio nisi radio potom. Čiji je to primjer koji su znali odbjeli i neće da slijede? Židova. Židovi znaju, ali neće da slijede. Odbijaju da slijede, a znaju istinu. I znali su poslanika za Laha, a njih koje je bolje su ga poznavali nego svoju djecu. Ali su odbili i nisu htjeli da ga slijede. Znali ste su hvala to gdje spoznaju, ali zohvalost, odbojnost, izmržnje i prezira su odbjeli sve to. I zato su najžešći i najljučiji neprijatelji Islama i muslimana danas. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anskom ajetu koji isto tako ukazuje da je to znak od poštivanja i veličanja Allah te bareke wa ta'ala. A to je da se ne daje prednost tičijem govoru nad govorom Allaha i poslanika sallahu a.s.a.m. Onaj koji zaista voli i cijeli i Allaha subhanahu wa ta'ala i voli i cijeni i poštije poslanika sallahu alijih i vseleme nikada nije dozvoliti šta da da prednost svojim postupcima, svojim dijelima svom govoru nad Allahom teba rekao etala i poslanikom sallahu alijih i vseleme Oni smo najpreći njihove se želje gledaju njihove se naredbe gledaju da se izvrši nijekom slučaju ne da preskočiš to, da priježeš preko toga a da poslušaš neko drugo Koliko god ti naređivali, koliko god te uh, uh, skretali sa pravog puta, koliko se god trudili da te skrenu, dve du sa pravog puta, bi bi tvoja ustrajnost obavezana na pravom putu. Ne osjećaš glavu, ni lijevo, ni desno. Ne gledaš isprede suša što kaže Allah i što traže i poslanik sallahu alihi vselemu. Allah zvi šantuna ređuje pa kaže يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَا إِلَّهِ وَرَسُولِي وَاتَّقُوا in Allahs mi on Ali. obračaaslah te bare k tem pa kaže u vjernici ni v kom slučaju ne istupajte ispred Allaha i poslanika se Allahu lajih v selemu. Niv v kon to je znači v njikom slučaju ne dajte prednost nekom nad Allahu te bareke vetara in posanikus Allahu vlajih v selemu. od tako Allah i bojte se Allaha. Znači ukazuje i poziva i doziva da se ne smije to desiti Zatim opet ukazuje i bojite se Allah slučajno to učinite I na kraji to sve potvrđuje pa kaže A on je inna Allahe sami'un alim A on je taj koji sve čuje i sve zna Čuje šta god da prozboriš, šta god da kažeš A zna šta god da učiniš Da li to riječima, da li to dijelom, da li to šapatom da li nekom mjestu u borbi protiv Allaha i protiv muslimana i od poslanika sallahu sa alayhi wa podržiš, Allah zna i Allah je čuo i Allah je vidio i to mu ništa toga nema skriveno zato se boj takvog gospodara Je ne možeš pobjeći da nešto učiniš da nekom daš prednost nad Allahom i poslanikom sallahu sa alayhi wa sallame ova vjera traži, pogledajte što traži da je u u tvojom životu A Bibi, glavni tvoj stvoritelj i njegov poslanik. Koji je dostao poslanicu tvojeg gospodara, koji naređe da se pošte, da se cijeni, da se veliča tako što ćeš izrušavati sve ono sa čim je došao, a klonče se svega onoga što on te barekvetala zabranio. Volit ćeš poslanika, cijenit ćeš poslanika, poštovat ćeš i slijedit ga u svim njegovim postupcima. I to je znak bogobojaznosti tvoga srca i čestost tvoje i ljubavi tvoje koja pokazuje i ja sam pokazat te da voliš Allaha Allah, te bare ta'ala njegova poslanika sallallahu aljihihi wa sallam Jer Allah Đerašanu ukazuje da je od i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala veličanje njegovih propisa smatranjem njegovih propisa veličanstvenim velikim Razumijete, ne kažeš, ja znam, to je Allah propisao. To je nikakav znak nije bogobojaznost tvoga srca, niti da ti to poštiješ i cijeniš. Ja znam, Allah je to kazao, ja znam, ja znam, ba dobro kad znaš, gdje si to da sprovodiš? Jer onak koji to sprovede, zna i sprovede, to je znak česta srca. Je bogobojazna srca, onoga koji zaista strahuje i veliča i voli Allah Subhane wa ta'ala. Allah Subhane wa ta'ala kaže, Zalika wa man ju'azzim šaira Allahi fa innaha min takvali kulub Allah Žilšanu kaže to je tako a šta je to tako pa kaže, pa ako poštiva Allahove propise pa uistinu je to znak bogobojaznosti srca da je to srce čestito bogobojaznosti, poštiti Allah kako da poštiješ poštiješ tako što znaš šta je Allah te bareh naredio, šta je zabranio i kako to izvršavati, kako mu biti predan, kako se predati Allahu subhanu od Allah. Onaj koji to učini kroz poznaju i znanje i prepusti se i preda se Allahu, slijedi to, takvo srce je često, takvo srce je bogobojazno. Onaj koji samo priča i priča i tvrdi da zna, a nema ga da potvrdi, nema ga on u džami na namazu da potvrdi to, nema ga znači u drugim Obavezama šerijasa i pomoćava te bare kavtara obavezuje i naredje. A zna samo kaže zna zna od tog nemaš to rikako znači nikakav znak nije da on zna i da voli i da poštuje i ceni Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Isto tako a drugo mjesto lađelešanhu ukazuje i pojašnjava da je znak poštivanja i veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala izbjegavanje harama zabranjenih stvari. Da, da je to veliko, zna, krupno kod Allaha te bare kvjetala, da nije nešto malo i sitno. Da znaš kada je haram, da je haram. A pa kad ti kaže ima haram, ali ima haram veliki, ko tebe haram, sve je haram. Jer Allah je naštveno sve to nazvao haramom, zabrajenim stvarima. Da li će ti oprostiti, neće ti nisi sigurana bim. Kako se možeš upustiti, nešto da uradiš pa kažeš Inša Allah će oprosti. K'o ti garantuju? K'o ti je zagarantao oprost? Još ako se uzdižeš niza toga, pa se koji smijavaš da oprosti, Allah mogu se rad pa oprosti. ko ti može to garantoviti? Mi nesumljamo Allaho rahmet i milost. I mi nadamo se da nam ova tebare koja je tala, svima nam oprosti. Ali Habibi nismo sigurni. Mi ne možemo biti onaj sigurni u njegov tebare koja je tala oprost. Mi samo nadamo. Samo se nadamo. Ali je obavezno Habibi da se kloniš toga. Jerako se koništi tih harama, to je znak često čestitosti tvojga srca, bogobojaznosti, da si bogobojan, se Allah bojiš. Jer to si aši straha od njegove kazni i straha od Allah subhanahu ta'ala. To je zna da ga veličaš, poštiješ i cijeniš. Ako prelaziš preko toga, pa kažeš hajdišava danas ovo, pa sutra ovo, pa izda na udar, sve se nadaš Allahom oprostu i milosti, a ti sve tu i tu gdje toniš. Nisi ti svjestan gdje si gdje se nalaziš. Kako će to biti znak da ti njega voliš, da ga veličaš, da ga poštiješ, da ciniš njegove zabrane. To neće biti takav znak. To će biti poigravanje sa Allahom i tabarek i v.t.a. propsem. Allah je našavom kaže I kaže opet gospoda tabarek i v.t.a. to je tako Ako poštuje Allahove svjetinje, to mu je dobro kod njegova gospodara. Ovo ko poštuje hurumat, svjetinje Allaha Tebare Kvetala učinjaci kažu ko poštuje cilj njegove zabrane, tako što se kloni njegovi zabrana, ne čini, nego i smatra velikim i malo i veliko, a mi znamo da je najveća zabrana i najveći haram koji je zabrana da se učini je šir Kalahu Tebare Kvetala, sa svim njegovim vrstama. To je najopasnija stvar u kojoj može čovjek da zapadne. Nešto što Allah Subhane wa Talaj neće oprostiti, osim ako se čovjek pokaje istinski i vrati Allahu te ve Talaj. Ali ako umre s tim grijem, Tebarak nikad mu neće oprostiti. I vječno će biti sa onim koji su čitak život bili kao nevijenici, kao mnogo božice. A kumri znači sa širkom, koliko je opasno. Dok ove druge stvari manje koji su veliko zlo za nas. Ali ako preseliš, postoji mogućnost da tela oprosti. Postoji mogućnost. Ako ne, odgorjevaćeš uvatri u vatri određen period, nakon toga ćeš izaći i vratiti u vječnost ne prolazu, znači kuću. Ali ovaj drugi, ako preseli na širku, nikad ne može biti taj koji će uspjeti izaći dženema i uču džene. Nikad ne. A vađen je to obećao. I njegove riječ su istina. Zato treba se plašimo, da znamo šta je širka, šta su njegove vrste, da dobro to proučimo i naučimo i to je velika obaveza da mu se zna. Neća mu je obaveza da zna tije stvari, nego da kako da klanjamo. Zašto? Ako ne klanjaš, nema se razišli. Propusiš ovu, nekada ćeš ništa da naučiti. Ali ovo je Biblija, ako zapostaviš, pa radiš djela koja su od širka i kufra i na tom ustraješ, a usavršava se u stvarima koje su manje bitno, ne važne, ali manje bitno dovi. ovih. i opasno, i opasno, i opasno. Što znači da se treba dobro pozabaviti to ime selama, širka i kufra, nevjerstva, koja su to dijela koja vodi, znači, koja su širk i koja su kufr, kako bi se spasili vječne vatri. A naravno, izvršavati sve druge obaveze koje mi bareke, Boteala, dužima. Zatim, od najvećeg spoznaje, najvećeg, znači, dobrog dijela koje čovjek može učiniti jeste spoznaje Allah Tebare Kvetala, odnosno Teuhid, da ostvariš kod sebe obožavanje jednog jedinog, istinskog gospodara Tebare Kvetala. To ti je najveća obaveza na dunjalku, da ga obožavaš samo njega jednog, jedinog. Da mu ne prepisuješ nikakvog sudruga, nikakvo dijelo ne postoji tvojim postupcima koje čini ti znači nekoga gospodarom te bareke vetara nego da obožavaš ga iskreno iz srca svojim postupcima, svojim jezikom, svojim djelima kako zaslužuje Allah te bareke te bareke vetara. Zato učinjaci kažu da je u najvećoj zabludi onaj čovjek, onaj čovjek koji otvoreno javno čini širk Allah te bareke vetara. Nema veći e, e, nema veće zabudjeli osobe na svijetu, niti može postaviti osim ona od takve osobe koja obožava nekog drugog pored Allaha Tebare Kvetala, koja čini Allaha Tebare Kvetala širk, i dan i noć. Takvi su najgoriji kod Allaha ko Tebare Kvetala. Zašto? Zato što mu Allaha Tebare Kvetala podario razum, podario mu vid, podario mu sluh, podario mu ti znači, organe, podšastio ga, spadnijim da učinio, a ovo pored svih ti organa, pored vida slijep, pored sluha Nije, gluh, nečuje, niti vidi istinu. Kako god mu dođe istinu, on je ne nevdi. I obožava nešto što ti može koristiti štet od konta. Od drveća, od kamenja, od kipova, od živih i neživih bića, od žvotinja, zatim od turbeta, kaburova i svega slično. Sve to takvi pojedinci obožavaju. A nije li svjesna da koji se nalazi dole ispod, da je davno preselio se njegove kosti, istruhle kao i, njegov, kao i njegovo meso. Kako može takvu osobu obožavati koja ne može niti kako štetu otklontiti, niti kakvu korist pribaviti. Nije svjestan. Nije svjestan znači šta obožava. Allah mu podari o vidi, a on ne vidi. Allah mu dao slug, on neću. Razumijete? I Allah žena ukazuje na takve. I kaže da su gori od koga? U početku kada su popu stoke, a nakon toga kada su oni gori o stoke. Gori su o žvotinju. Takvi koji je mala podario sve to, ali oni to ne iskorištavaju i ti koriste u pozitivne stvari. ali što što kaže u suri Al-Arab 179. ajde Vala kad zara'na li jahannama kathiran minali jinnni vali لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم عذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله جدا شانو كازي دا يستفوريو i odredio mnoge ljude i mnoge džine za džehennem. Zbog čega? Opisuje gospodar svjetova, pa kaže, lehum kolub la jefqahune biha. Posjeduju razum, ali ne razmišlju njim. Zatim kaže, lehum ajunum la yupsirune biha. I oni posjeduju vid, posjeduju oči, ali njima ne vidi. Allahu. Zatim treću stvar on kaže: "Ulaehum azaanu la yasma'un biha." I oni posjeduju čulo sluha, ali ne čuju. Zatim kaže: "Ulaeika kal Oni su poput stoke. Pa kaže: "Bal hum edal, Čak su gori od stoke. "Ulaeika hum I zaista su oni nemarni, bezbrižni? Zašto? Razum ne koristi. Očima mane vide istinu. Ne sluša habibi kamo dođeš kad ga posavitiš sve je to ostrajeno od njega. Al na kraju Allah džono kaže da je za takve koji su odbili, koji ne vide, koji ne čuju tim niti razmišljaju svojim razumom kojem ga, ga je počastje Gospodar te bare ukazuje da je svima njima odrijedio šta mjesto zajedničko. A to džhenem. Zatim kaže Gospodar svetova u sure al Huzuhu fe gullu, thumme leđehime Šta će narediti u tom trenutku? Držite ga, koga? Takvog. Držite ga i u okove okujte. Ništo male stvari, to su velike stvari, jer se čovjek, da ga je zaobuzme kada pomisli, da postoje takva stvorenja, da tako rade i da će na kraju okončati na ovakav način da će se Čehenem tog dana napuniti. Napunit će se Čehenem. El azim. Da ga veličaš i slaviš kako treba? Treba se zapitaš, Abija. Jer će doći taj trenutka kad će se narijediti i ovo će biti kazano kada će biti ljudi bacani. Kada budu okivani. Pa kaže gospodar svjetova, zatim ga u samoj vatri pržite. Koga? već tako neka kao kaže Gospod nas Zatim kaže: "Summa fi sirsilati zar'uha sab'un Zatim ga okujte u lance, kakvi su to lanci? 70 lakata. U takve lance ga okujte, zavežite, stegnite i tako ga bacite. Zašto? innahu kane la yu'minu billahi l'Avim nikom slučaju ne želimo i Allaho se utječemo od takvi zatim šesti post pozna imena l'Avim jeslo da je poslanik sallahu alihi vaseleme kazao meni je doista zabranjeno da učim Kur'an na ruku u isedžinu Znači kada se namazu, ne učiš Kur'an niti na ruku niti na seždi, razumijete, ali šta mu je naređeno? Nego kaže na ruku veličajte gospodara te bareke o, tu je ta'zim, tu je veličanje Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, kada na ruku iskazuje veličanje Allaha Subhanahu Wa A kada na seždi, dobijte jer se u tom trenutku najbliži Allaha Subhanahu, Subhanahu Wa Ta'ala da vam se da zove na vaše, na vaše dove. Jedna od ova koju je poslanik sallahu alijih vasallam učio na ruku na seždi jeste subhane zil džaberuti, vali melekuti, vali kibrija i vali azame. Neka je uzvišen i slavljen gospodar, onaj koji je gospodar svake moći, svake vrste vlasti i svake vrste veričine i ponosa. Znači ovo je dova koju je poslanik s.a.v. učio na ruku i na seždiju, ona je vjerodostajna, znači hadis je vjerodostajan a bilježi imam el-Hakim al-Nesai i Buhari u Mufredu. ali hadis znači vjerodostajan. Zatim, poslanik s.a.v. je isto tako iskazivao slavljenje i veličanje Laha Tebarek, koji je velikim imenom kao što smo kazali na početku I podučio umet dovi kada se nađu po teškoći kako će i kako će dozivati i kako će veličati Allah subhanahu wa ta'ala. Pa Ali radijallahu kaže, poslanik me je podučio sljedećoj dovi, nakon toga me je da ju učim u trenutnicima teškoće. Pa kaže da je ta dova la ilaha illa Allahu al-azimu al-halim, la ilaha illa Allahu rabbu samavati wal-ardi wa rabbu l azim Znači da ovaj prijevod znači nema istinskog Boga, osim te bareke Teala, koji je l'halim blagi i koji je l'avzim, veličanstveni i veliki, la ilaha illallah, nema istinskog Boga, koji je gospodar nebjesa i zemlje i koji je gospodar veličanstvenog velikog arša. Zatim drugi rivajet ukazuje... A vidimo, da znači, se ovdje spominje Allahu Atbali Kvetala imena. I zato je u drugom rivajetu samo druga imena, pa kaže La ilaha illallahu al-halim ul-kerim Pogodajte, ovdje različite. Nema drugog istinskog Boga, osim koga? Al-halim, znači, osim Allaha koji je al-halim, al-kerim, blagi i plemeniti. Teškoćaha bivi. Dozivaš ga tim lijepim menima. Oslanja se na to gospodara, pored koje drugog istinskog Boga nema. Ako je Al-Halim i ko je Al-Kirim. Pa se srce smiri. Pa zatim kaže, Subhanallah i wa tabareka Allahu Rabbul Arshil Azim. Neka je uzvišen, blagoslogen, Allah te wa ta'ala, koji je gospodar arša plemenitog veličanstvenog, walhamdulillahi Rabbil Alamin. I zahvala sa pripada Allahu Subhanahu, subhanahu wa ta'ala, koji je gospodar svi svjetovat. Zatim treći rivayet, svi su rivayeti vjerodostani, ali treći je interesantan. Zašto? Zato što kaže Alija Radijallahu da ga je Poslanik sallallahu alayhi ve sellem podučio ovoj dovi, pa mu je kazao: "Da li želiš da te podučim riječima koje ako izgovoriš biće ti oprošteno, wa in kunte magfurelek, iako ti je oprošteno." Razumete? Učitelji kažu, šta znači wa in kunte magfurelek? iako ti je oprošteno. Biće te oprošteno iako ti je oprošteno. Kažu da se odnosi koje prouči bit ćemo oprošteni veliki grijesi. A mi znamo mesela da su veliki grijesi kako se opraštaju? Pobrojavanjem velikih grijeha i teuba na svaki grije. Ovdje znači grupa učinjanka kažu da ovaj hadis u kasi je da ovaj doba koje bude proučio bit ćemo oprošteni veliki grijesi. Dok drugi kažu Iako ti je oprošteno bit ti oprošteno Odnosno, ako su ti oproštene griježene, čovjek radi uvijek dobra djela, moli i dovi allah te bareke i tala, jer ima ljudi koji su čisti, kaže, poslani sam samo, nećem ova pogađati, ne da će mu si ibeti, sve dok ne bude hodio zemljom, on čist od grijeha, Allahu akbar. Razumijete? Znači, imaju takvi, nemaju grijeha, im bi se oprostio, pa ako ti oprošteno, Allah će ti oprostiti. Kaže, Allah će ti podići deređe. Znači, ovdje znači, Allah će ti podići, podići deređa ako ti je oprošteno. Znači oprosta nijema, oprosta ti obuhvati tvoje grijeh, ali ima nešto ti potiže da ređe i položaj kod laha tebareke tebarekevetala. A dolaz slijedi u ovom rivajetu gdje kaže La ilaha illa Allahu al-aliju al azim Pogledajte početanje. Zatim kaže La ilaha illa Allahu al-halimu al-karim. Zatim kaže La ilaha illa Allah U prijevodu je slično značenje s tim da su laho i druga spomenuta ovdje, pa kaže Nema istinskog Boga osim Allaha debare kevetara El Ali koji je uzvišen. Zatim El Azim koji je velik veličanstven pa nema drugog istinskog Boga osim Allaha koji je El Halim koji je blagi, koji je El Kerim plemeniti La ilahe illallah, pore tako nema drugog istinskog boga, subhanallah. Neka je veličanstven i slavljen taj gospodar, Rabbil al koji je gospodar veličanstvenog arša. Sukazuje Su, na veličanstvenost arša, koji je najveći i najobsežniji Allahu te bare vetara stvorenje. Razumete? Allah te bare ta na svoj moći, svojim bićem je iznad iznad iza arša. Zatim prilikom ulaska u džamio spominje sallallahu te bare kvetala ime u rivajetu di apostola in sallallahu alejhi ve selleme kaže kada se ulazi u džamio slavorite sledečo da pa kaže a'udhu billahi l'azim wa bi vejhihil tada kale šaitan, tada će šaitan da kaže u tom trenutku hufidha minni sa i ralyom sačuvani odmene ostatak dana. Razumim, danas udješ na sabah, prvo ćeš ovu dovu, sačuvan si ostatak dana od šaitana, njegovog djelovanja, a u prijevodu znači utječen se velikom Allahu, znači audzubillahil azim vabivadžihili karim njegovim plemenitim licem Pa zatim kaže, va sultani ili kadim, njegovom vječnom vlašću da me sačuva od prokletog šeitana. I tada šeitana, kada čuje tu dovu, da si izgovorio, kaže, sačuvanje ostatak dana, ne može ništa učiniti. Na to ovu dovu naučite, priliku uraska u džamiju, da je učite. Nakon ovog svega, tek može čovjek da svati i razumije četko ih imena, Allahovu poruku u njegovom Kuranskom ayetu gdje kaže: "Wa ma qadarallahu haqa qadrihi wal ardu jamian qabdatuhu yawmal qiyamati was samawatu matwiyatun liyameeni". Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ona je poznato, ma qadarallahu Oni nisu alaha veliči istinskim veličinom. To je prijevo tako. Ili nisu ga cijenili onako kako ga treba cijeniti. Učitelji kažu nisu ga spoznali. Onako kako ga treba spoznati. Zašto? Zato što ljudi kada vide koliko Allah Elazim velik, nisu ga upoznali, nisu ga znači spoznali to njegovu veličinu, zaista kako mu dolikuje ionda griješe negiraju sve. Allah ukazuje na svoj moć, veličinu pa kaže: Unastavku wal ardu jamian qabdatuhu yawm al qiyamah. Svaz zemlja će biti ušatci gospodara te bareketa na suđem danu. Znam se te moć. I gluposti i lupetaja oni koji kažu da Allah na svako mjesto. Jel smotat će zemlju svojom šakom? sva. Je Allah sa stvorenjem, u stvorenja, u stvorenjima neglupost što tvrde i govore. Allah je iznad svih velikog stvorenja, ali njegova moć takva kakva jeste da obuhvata sve i njegovo znanje da je prisutan tu, ali će smotati zato kao ma qadarullahi ha hakka qade. I ovo je odgovor simjehmiya, simartizilma, ja, simuni ja, simu koji negiraju ili koji poistovjećuju istovjećuju Allaha te barek tela Da takvi nikada nisu spoznali ovu moć i Gospodara subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže وَسَّمَا وَا تُمَتْوِيَاتٌ بِيَمِينِ A nebesa će isto tako biti smotana u njegovoj desnici. Allahu Akbar. Di Allah. K'o je rekao فِي سَمَا? Robina. Robina. I znalaj. فِي znači عَلَس سَمَا. Iznad neba. Iznad neba. Znači, iza nebesa, iza svega ovoga, daleko od stvorenja, ali će smotati, šak, u, šac, u šaci će držati zemlju, a u desnici će, znači, smotana nebesa biti. Zatim kaže, subhanehu wa ta'ala, ammaju šrikuni. Neka je uzvišen, daleko čist od svega onoga što mu pripisuju i ga opisuju oni koji ga nisu spoznali onako kako njemu Tebare Kebetara dolikuje. I na kraju čovjek da bi shvatio i razumio da malo više veličeo gospodara Subhane Uttala, Allah e, Subhane Uttala posjećuje ljude da razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Jer je zaista u tome jer u tome su veliki znakovi. Allah što vam kaže u Sura Alimran إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِ لَأَلْبَابًا Zaista ustvaraju nebesa i zemlje su znakovi za koga? Za one koji razum imaju, koji su razumom obdarene, koji zaista pamet koriste. Jel ja smo vidjeli da ima ljudi drugi koji pamet ali ne koristi habibi. Ona mu je bezvredna, ništa mu neće koristi nego će čak samo veću propast biti bačen sađi. Zna kaže: "Alladheena yanzuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina 'adhaban kako i stojeći, i sjedeći, i ležeći, koji gledaju stvaranje nebesa kako je, zatim razmišljaju s meni dana i noći, nakon svega toga znači slave i ga veličaju i kažu gospodaru naš, ti ovo uzalud nisi stvorio. Nisi ovo uzalud stvorio, sve što vidi što nije uzalud stvoreno. zati kažu gospodaru slavljen si, veličanstven si, sačuvaj nas strahote džehenemske kazne. To su pravi iskreni vjernici. Pa i kada legne, kada gledaju nebesa, divje sa stvaranju, stvaranjem, razmišljaju o stvaranju, o smjeni dana i noći i moli, znači to prozorke da moliš i doviš gospodara te bare da te oprosti, da te se smilje i da te sačuva džehenemske kazne. Na kraju Allah šano kaže subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun mursalin. وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ I s ovim kuranskih ja nećemo završiti. subhanahu wa ta'ala da nam podari da svatimo Allah tebareke wa ta'ala onako kako on subhanahu wa ta'ala zadovoljan da se svati, da njegove propise poštujemo da njega subhanahu wa ta'ala cijenimo veličamo, da slijedimo njegova poslanika sallallahu alihi wa salame i u malom i u velikomu. Da nama našim rođentima, dobrosti svim muslimanima da ujedini naše safove, da pomogne našoj braćumu smane učitavom svijetu da nam podari skoriju pobjedu i umetu mm. da vrati ponos i e izzet onaka kakav je bio, znači oni najljepšim trenutcima, najljepšim generacijama mm. islama. Uh, Subhanakallahu hamdika shalla la ilaha ilaha enta,